فاتري ذات بارك خير انتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا الا بالله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت واعبو لك بنعمتك علي واعبو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ورسوله سبق الله العظيم in deruar e jemaat allah i namazin e juma's kabul hajin inshallah allah o kabul e ka bën për gjith haxhive tash ti duaja edhe lutja jonë më merancina ka merat për njerëzit që janë atje da ka merat që ti lutemi allahut mbas kryerës këtij farzit madh që ato në vistë vetë anë kan botës kthehen mirë kthehen mirë ka kuptimin kur thit xhamis kthehen të pranonte allah xalla xalahu xaljanu e jashtë ka kursies kthehen mirë me shëndet edhe kthehen mirë me sukses që i kanë korë në pëtër dita të, të mraja, insha Allah, Allahu Gjelle Gjelluhu në e banë, që edhe ne prej, prej sevatëve të hajjit që i kanë kri hajjit, edhe ne të kemi pas dë bjën tonë, insha Allah. Nësot dhe përpichemi në ketë ligjeratën tonë që umetit Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi sallam, ti transmitojmë, Fjarët a Allahu Gjellë Gjellalu në lidhje me temën din edhe pun. Në lidhje me temën besimit islam, islam edhe pun, fe edhe pun, din edhe pun. Këtët di fjarë, sëherë që ulemot, kanë bo përpikit e veta që t'ja afrojnë, muslimanve islamin e vërteta Allahu Gjellë Gjellalu, të trasuar në librin e ti të shajtë, në famëshëm kërani kërim, s'kanë mujt asë një herë që një mjë e 500 letë spaku lëmët e vërtit, s'kanë mujt asë një herë me e diskutu para muslimanve veqe veqe. Sot kemi dalë me folë për qeshqin e cila ka emnin betim, e ma vonë do të folë me për qeshqin e cila ka emnin pun. Kjo është në ferë tjera. Kose në islam, nuk janë të ndara. është, e vetëmi, e, është i vetëmi dinë, ka si vetëm i besimi i cili e ka bashku çart fjalën iman edhe fjalën pun. Edhe çartas nuk ka thonë çish në fillim. Se këto dia si kur disa çifte qera që nuk mundën islam me i nda, edhe fen, edhe edhe besimin, edhe imanin për fjalën e pun, nuk mundet me u nda për shkak se Allahu nuk e ndau atë. Ka thënë Kurani i Kerim kështu. أقيم الصلاة وآت الزكاة فل نمازنا ويبن زجاتنا سباشت نو كي قم داء الله جل جلاله وجل شأنه كفان قرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسمتارت اذا پنتورت نو كي قم داء الله جل جلاله ناس نفان بطوة سين قرآن الكريم ندي منظرة تزدس آيات كمار që i përmendin besimin e dhe punën të bashku. Po, shtoj të atë bukur, mrekullu e se e kurani kerimit ma s'jallës pun, a s'jallë e mirë, ka thonë besim e dhe pun të mira. Po ta lanë Allahu gjëllë e gjëralë, po ta kishtë lënaj besim e dhe pun, pa i filtru mirë se për cëllën pun flitët, ka qenë e legalizu me ndoshtash dëgjohë që të punojshme unë konsideru punë, Allahu gjëlle gjëralu fjallën pune ka klasifiku bukur, ka thonë, el-lethine amënu, wa amilu s-salihat, ato që i kanë besime dhe bojnë pun. Nën fjallën besim, gjithë mërë një islam ashe qarë, që ka në nënkuptohet, me besu Allahun kitabët, libra të ti, me lajket të ti, ditërë qëtë të këtimin, rinjallën, edhe gjëna qera, me i besu libra të Allahu gjëlle gjëralu hu gjëlle shanu, Kurse unë se kam shumë sot fjallën të kjo, se kam fjallën sot të pjesë e ditë, e kësaj qeshtje të cilën të ta rrafim në ajete dhe hadisit Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam. Ka thonë, i në lezine amenu wa amenu salihat, ju keni besimin e keni kriket qeshtje, ta është e ashtë qeshtja të puna. Qëfar punët duhet bani? Punët e juve duhet jenë të mira. Qëka në në këptozën fjallën punë? në nënkuptohet një islam në fjallën pun, jo namaz, jo zeqat, jo ramazan, jo haq edhe ukri, po, ati ku muslimoni vendoren edhe ati ku muslimoni investon mende, ati ku muslimoni investon prej i gjepit vet, ati ku muslimoni investon mendime, kejt kjo së bashko e ka emnin pun, në ati që muslimoni kejt botë e ndërton për ta fitu qetërën e ka emnin pun, Allahu Jallalu Jalalu nafsni vën, nuk e ka dalluar te fjala pun e mirë cilën si ka dalluar Kurani i Kerim. Se Kurani fjala për të çase në namaz ta e cek sot. Uqimu ssalat, sot fal namaz. Ska s'ka rrugë tjetër edhe muslimani që namaz nuk ka. Edhe muslimani edhe jona, edhe muslimani edhe jona namaz të falni nuk ka. Pra e çaj Allahu Jallaluhu. Kurani fjala te zakati, do atu zakat, ataka. Kura është puna të agjinimi sotaj për men shahid e min këmu shahra, fal jësumë, kër të benë Ramazani, agjirëje. Kura është eshja ahazi sotë valillahi alen nasi, hithë zhulbejti me nësëtëtaj lehi sëbila, kër të benë e ka ahazi t'ju shkoni. Këto gjona, Allahu gjëlle gjëralu, të fjale a punë, kërani kerim, nuk i ka për qëllime dhe ukrise, i cek në vetër. A tjeku e cek fjale në punë e mirë, a dje Allahu nuk Pun e mirash, ajo, të cilën Allahu që në legjera lu e pranon edhe e konsideron. Jashta kësoj, qerat, janë pun të këshia. Pro, i, i dalon kështu. Njëren, e paguj unë, e qëtë me për qëtërën dënoj unë. Njëren, nëse e banë veprem në fushën e zbatimit të punve tua, e paguj. Qëtërën nëse e banë e dënoj. Ajo që e dënoj da ndi pjesë në islam, e banë edhe dënoj, se banë edhe dënoj që atë që e banë edhe të dënoj është prej ndalimeve, e atë që e banë edhe të dënoj është prej urnëve. Kështu do anë punt në islam. Pra, do të kuptuin të plët, si që zbriti Allahu Gjellegjellu të plët, përshka këse islami është sistem. Një pjesë e islami qëka është? Një pjesë e islami të është ibadet, është adhurime, është shritë, janë ritualet të cilët nuk gudhon muslimoni me qenë mongët prejtive. Pjesa qetër shkash, pjesa qetër e islamit, ash për ditë shmëria. Ash për ditë shmëria. Do shta mësash dhe një muslimar i keq informuar se pjesët të cilët islami i konsideroni badete, Allahu Gjellë Gjellar në topajtor edhe duhet me umjel një musliman në ato. Nëse i kri në ato, e konsideron vetën se është musliman s'ke që njëmër në mesin e musliman dhe është shumë i marë të është ja për shembol të më falmi në kemi njerës të shtirë në vite dhe më thonë me një thon fjallë pleq janë të kapër për islamin për pjesën e partë atyre si la ka imi një badete falen me regull elhamdulillah një nojnë me regull elhamdulillah japin një dinan sadak elhamdulillah Bojnë zë qafësin, se janë zëtë shpije, elhamdulillah. Pra si një kurban, se janë zëtë shpije, elhamdulillah. Mirë po kanë problemë për shemblë, a i be gruës kurban, kusura, ka problemë, ka komplecë, a i be gruës kurban të ukonu në gjallë, do më fënë gruës i be kurban ma si dhej se kja po. Duhet ki me dhejk një argruja për me e prej kurban. O ti, i ojnë ndëruar. Kurban i qka është, fjalla kurban është standard. Fjalla kurban është afrimë. Me shka afro është Allah me standart Pra, një kurban tije, një grus, një gjalit manë, një gjalit vogël Një ati në gjep, shka është një ati shka kalinë sot Një ati shka is mund të shpital Ake pare Kurban ashtë standart I thili standart të afrën të Allah u gjelalu edhe investot Në pajtimin e Allah u tja kurban E pra, i bojnë të pun Doja në përta Kure të shofin vetën se në ketë push kanë hi Mendojnë se e ka nuzurpu islami Mendojnë se islami është Ai këtë të cilin për e kryin Për e praktikoin Edhe skemo është ka mishku ma ndena Drup Këmë thona kjo ndarje islami është coptimi gjemotit Pala qeter Namazit halasja ka njësë Këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë k Për këto, unë e hënez, kur që vijati, e shetë ti kur të vijati. Edhe kisan regull halasi ka kuptu gjonët, se ka kuptu islomin haloh. Palat qeter, fatë unë e ka shto ardhë ati mrenda, me bërë ati baditin që për li pëllat për mu përshkakse, prej mu se, unë e di se e kam ata farës, amma kur për e sho filonin ati mrenda së në povi, një arsi e të mëkët sa të du shë ka gjithë, për mos më afruta Allah u gjëllë gjeralu apo gjëllë ti me ubojë safat e në mozit në regull pra hindi ti ati njësja bane beri shok të tu ati pra ta bojmë në regull e bojë gjëllë në regull jo prej hisarit mar me dal me diskutu nështë ta mos përdojnë me dal dojë me hiti kësi pun një islam nuk ka të gjëllën kështu është pra kështu është përqa u meti Muhammed Mustafa sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sall Ato çerat nuk dinë më me mendu për to. E ku janë këto? Këto fëmesit ku janë? Kto janë atë? Kto janë këtu? Thonë e di, po stën per baj. Kjo këto çerat se kanë rregull. Elhamdullillah Zoti ti bën shiçër që shi kam në zemër të mësh. Kam në zemër të bardh. Kur kuj s'ja mendoj të këshëm. E un po fam këtu në emrin e kti. Un po fam në emrin e kti se ti s'ja mendon dashat këshëm se tutsh. Tutsh më me amendut këshëm perçasimën do të këç. A ka një numër i muslimanëve i konsideruojm tash që dove s'a si mendoj këçën po. Kto janë një miliard, një ka similion rregull. Në kët pikë, 1 miliard janë këto. Bash afish ska duhet me a mendu këçën, zguzon me a mendu këçën, zguzon fare me a mendu këçën. E ku i zguzon me a mendu këçën afishi? Flet gjuhën tënde ati që i ka fën tënde, ati që i ke prej gjakut, edhe atan sa ma ka apërmë. Sa ma i apër të guzën me amendut keshën. Inderuar i gjëmatë i jam, me mor një fletore dhe një mikrofon me veti një lapë, edhe me dalë për Allah, në emnin Allahut me i pyt njërzit, kush me ka shkeq 95 presje, diçka për petë, dalën se njërzit janë keq me vlezrit. Pas ta i vjenë migja, kushurini e, e, e andena. Në në dhëtë e pes, pik, di shka del, se njërzit me t'afërmët e vetës janë mirë. Përëtë e pes, si pas statistikave tona, na që i shimori me dhe gjëmotit faktikis se di se na ka vinter të kjo, na vinter të kjo pa problem, edhe i kemi të sakta. Nbi t'as dhejt përqim, njërzit e gjelozojnë e gjelozojnë zanatin e vetë ja për shembol aj që ndërton dritare gjelozi i ban ati që ndërton dritare aj berberi i ban gjelozi berberit pëse berberi i katunit nëse hapën një dy gjan berber në Sambolla i snin po nëse nga të hapën një berber aj që roba qepsit i ban gjelozi ropa qepsit hoja i ban gjelozi hojës i ban gjelozi hojës Ja si i ban gjelozi Për shembul Spjegojnë ajdi qka një sendaj hoxha Qod një gjemosët Për ati hoxhës e kam didri shë për ati qetrit Ketë hoxhën e gillikis koma nërë qarap E gillikis koma, në, e koma vë, nërë qarap mrenda Se ju përmend një hoxhë në prezencën e ati Pra zanatlia, zanatliojnë hoxha hoxhën Njekin, njeku, msusin, msusin Në taz dhejt përqen Ja u shqetimet të mrendshme që njërzit nuk e dojnë një një qëtëri, në bujku, në prej bujku të lonë, në mendë me i ka zu se aja kesh gudit ujnë, bësani dhe vetë, e kisë podike, prej bujku, qëtëra qëtëra, aja ostronomi, si a zhe udhën ati, se aja në qilë lavron, aki lavron në të, i ndëruar i gjemot. Allahu gjëllë dhe lalu hu, në kurani kerim tha, ju duhet të besoni, se besimi islamash, mu kadde, në në nëmri nj në fjallën punë sa do t'i keni komplikimet edhe komplekset e juve prej të cilëve eventualisht do t'fitoni nëse dini me ndjek e do t'humbni nëse ju qitni mjeshtri qera jashtë ta sistemi t'Allahu gjellë gjelalu hu gjellë shanu po a i theksoj pasën kuranë sa in nëllëdhine amenu u amelus salihat sa unë sa i pranej ato që kanë i besim islam edhe punë të mira që kanë besim islam edhe punët i kanë jemira amundat papu um, në formën e imperativit Allahu imperativ për fletë do të thonë emër do të thonë emër do të thonë urdh në formën e imperativit Allahu Kurani i Kerim tha sa, Rasulullah sallallahu alajhi wasallam wa qul ia'malu thuy thuyu ummatit në formën e imperativit le të punojnë çfarë thotë thuyu le të punojnë për çka që ndërtesa e mëve e cila ka e më një islam e cila ndërtesht shtilat edhe dhobat me dritarët i ka pa kufinit më vajavet, të më vajavët të panumërta është sistemi djelor dhe qjelor është sistemi galaktik a i toksorë dhe nëm toksor detarë dhe nëndetarë dhe mbi detarë aerorë dhe mbi aerorë i cili sistem spjegojnë në token në ndetin, bitetin, bitokën hapsinë në nalt, vasjorën, hapsirën Pjegoj për gjona të silet na vetëm emnin javdim, sukur arshi edhe kurse edhe sidre të lmuntaha, gjennë të lma'ua, gjahendemi javdim, pëse Allahu në thoni qartë edhe në iboni kushtë besime, kushtë besimi me vullnat i pranum edhe u regjistru mën të vartë të kësa e të e këta janë 100 milion për 100 të vërtreta, kjo është sistemi jonë, ka uzojë ose Allahu gjëlle zeralu, se kjo është kejtë komplet trejtë e barnishtëa, Ma vogulteri tani me ti më i mandh jenet për njeriu ne krijuar thuju let punojn se këtu pa pun nuk bën. Këtu pa pun nuk biyet. Kjo që jeni tani pa pun nuk ndërtohet, ai thini pa pun nuk bëhet, provini pa pun nuk jipet, shëndet i pa pun nuk that, roh përshëndeti pa pun në kruhë, behtimi pa pun në kruhë, xhamia pa pun nuk ndërtohet, me kët pa pun nuk ka, universitet pa pun nuk ka spital pa punë nuk ka, mjek pa punë nuk ka, hoç pa punë nuk ka, vidore pa punës ka, fletore pa punës ka, drashdez pa punë nuk ka, dunia pa punë nuk ka, xhennet pa punë nuk ka. Pse çmend po? të shkojmë djenneta? po? Na si të falmë askojmë në xhenet? Po, si të falmë shkojmë në xhenet. Na si të falmë shkojmë në xhennet? Amë e falmë anket sistemin e madh, Islami është një punë. E cila puna është në Islam para së gjitha punëve ke taz gudzon me luhat kurkush e tila puna jistara jistapun me nislam e mas namazit mani hara e tjail me qurani kereem in suratul jum'a në juzin tët ashtabu qurani kereem suratul jum'a bismillahirrahmanirrahim në ayeti nëmër rik allahu jalla jala usad fa idha qdiat s-salatu unësash në bëfini e dhepuna janëtalli dhe nislamu që gjëte që ashtë puna me namazin si kur qëka e ka lidh qartë edhe bukur kura një kerini punën me i besimin që që në surë të lxuma si e lidh bukur a i besimin edhe namazin sot se i dha kudjeti saletu të në tashiru kur ta kri një namazin stërvitën i ban i stërvitjet e jua në rafshin e tokës këtu e farë se i dha kudjeti saletu të në tashiru Fëm të shiru, është fjala këtu gjëgësishë, Respektivisht për namazin e gjumat, Fë fejda kudjeti salatu, Fëm të shiru, Fëm të shiru, Fëm të kërë kërë namazin, Shko një bini flini, Kësi ajeti s'kanë Kurën, Asë që ka thonë Muhammed Mustafa, Sallallahu alai sallam në hadis, Kër të kërëni namazin flini, Këthën fejda kudjeti salatu fënteshiru Në mozi kur krijet sërvitëni dhe bani sërvitëje të jua të punës në si përfaqë Ku? Këthën fil ardë Fënteshiru fil ardë Wabtëghu min fadli Fa lipni prej Allahu gjelle gjelalu Do bit e kësaj bote Do bit e kësaj bote Lipni prej Allahu të mirat që aj oju njerëz i afroj për ju Aj i futin tregë mëllu ne vetë Hinin pazarë A i pazari që i flitën kërësit gjamiës dhe ka emnin pazari punës. Allahu gjëllë gjëllaluhu me dorën e vetë, a i gjdo gjërë banin e regullë, pra ati ku punoj Allahu me dorën e vetë, a frot ti para asaj hisën ta në lipe. Ska islam e ska punë. Kësi fe na në islam nuk njofmi. Islam i kategorikish këto njëzë, i refuzon prej rradhave të veta ai i cili nuk erdhn xhamin një kohë pyet e Muhammed Mustafa sallallahu alejhi wasallam për ta ishte sahabi radiallahu anhu fai filone nuk po e shoh disa ditë an xhami i than rasulullah sallallahu alaihi wasallam tan inahu ya'budu allah fi manzili thai ban allah di ban ne shtëpinë e tij ya rasulullah fai Ajë mësusë i njerëzijë, sa, a.s. Wa men ju të imu, fa kush poj afrën me hongër, fa nëja rasul Allah, fa kullukum khayrum minhu, të gjithë jeni matë mirë, sa aje. Kja është arari islami, kja fa jonë të silën fatë, po e muhojnë qërët, po e përna i muhojnë fanë në venë sën neve përna muhojnë. Për në i rëmejnë fa në tonë islamin tonë të ma Në vëndësët në rëmejnë neve që jemi antarë Behonja e islamit me modhja në këtë ko Tha një po et islam arab Në aibën zemana o po e lë aibën fila Tha për e shajnë kohën Për urejmë tha kohën A duhet të urejmë vetën Fa walej së li zemani në aibën si wana mbili reshtim Tha s'ka koha jonë tërpë më të malë se neve që në ka. Thaj, uale u nëta ka zëman u lehegjena, t'kish pas koha koha, t'kish pas koha goj ka pas me në urejt neve. Kësto thaj, t'kish pas se kjo kohë gjëmat në ka neve, gjëmat më me be behanet madhe. Më rëvesh, më ndojnë ki islam, ki muslimani sotit më ndojnë, së edhe papun bënë. Për qatë ki jetën e vetë, Dhe niveleve të standardeve të kësaj bëte, kur qërët blenjë shtëpia të në telefon, kur qërët blenjë shtëpia të dhe palatët të dhe villat në telefon, pashku me pasë e kanë arritajje, që s'ka nevoj me pasë e dishka është, kur qërët blenjë një shtëpia po një palatë, fabrike në blenjë nga zetë pashku me pasë, ki njeri johën kur banit 4 dit i del pun edhe kejt mahala mledhen të e bo pazar se 155 mark e tonë me janis me vajtu se ki ka kulot të gurisarit, ki ka kulot në dëlavot, ki ka kulot të tërlastamengit, ki ka hongër pi dushkit fanës, të proni babës edhe i nonës, e tonë me vajtu ata 4 dit njoni mu 155 mark, 4 milon 145 Për ne marr se ne morëm. Se mora zauel nova. Cërt blein fabrikën e telefon. Tu mendu ki muslimani se kjo dhunja jon në të cilën jetojmë na ash e çetër kuj. Kush e foli kët fjalë a thu se kjo dhunjo ash e çetër kuj. Allahu jelle jalalu ve jelle sanu fa e kjo dhunjo ash e yuvja o ju musliman. Kjo ash e yuvja. E çetër kuj na, sa Allahu jelle jalal ve yuvja edhe njënja, edhe qetra është e juvja. E për ti veç, ka për të thonë një herë me një hadis, të Muhammed Mustafa se a i ka thonë, me konë kjo dënjohë me pas vlerë sa një krahë mize, qafiri cik i zonë Allahu me pi ujë. Kja është hadis i vërtejtë, këta ka thonë Rasullalli sëratu sëramë, po a i neve që tërsen në tha, a i kërës fjegojë këtë fjalë të thonur, kërës tha, nuk e leta e s'fjegu, Po unë që përë po svjegoj ti svjegimet nuk për po i mërë me vete. Ti për po e mërë vajzin e gjamirë si fjal e thanun edhe elanun. A i tha, me pas pas kjo bod vlerë të Allahu një krahmize. A i që sash musliman s'ka pasu i me piktu. A i tha pra në vazhdim. A i tha në hadisin që tërë kërë svjegoj këta. O ti, o musliman, o antar i shahadetit. Ata ahiratin që i po mendonë se ta pa milon tije. Mosë kemi thonë helbet se ta ke milon post. Nësë anë dhëku në postës e do ta ke milon qëllë. Sënë ti veç shkone qëllë, kur që u është prejvorit, edhe shkone mrejnë. Jo, ka thonë, duë është bajsh punë, e kume i boja të punë. Thajnë kërani kërinë pra. Allahu gjëllë e dherënë, surët u lëmulkë. Huë e ledhi, gjëllë e lëkumu lërda dhe lëulen, të më shuëthi menakibi ha jaf kemi bo tokën një shpin mbi shpinën e si të lës tokë e kemi bo letë të hetni me këmbët e juve tha, më në fundë shka tha u këllu u me në rëzkihi atë e që i duni të ashtini në barkë ajo është mellët në këtë dunja tha Allah u gjëllën e gjëllalu atë e që i duni të harin se në ngatëni prej friteve të pëmve të gjënetit me dur të juve prej këtu ajo dhët jetë nësër për juve pra paska sot edhe paska ditën, tha Allah, e kam kryu për ju nësër e kam prega ditë për ju e qëka u bot ashtë me hadisin me ka nëse dunjoja ka një kësa një krahë mizë e vlerë të Allah qëka me atë me ta? a i tha po, kjo s'ka vlerë hich tha këtu do të punoni lekum, fi, lekum fiha ma ishetu kum këtu do të punoni tha ma përfat sikur qka i kemi kryu i kemi kryu i kemi kryu i kemi kryu i kemi kryu i kemi kryu i kemi kryu i kemi kryu i kemi kryu i Këtë botë të ke milion tijet, dhe me thonë ndorë të ke milion, atë qetërën të ke milion tijet në zemërë. Këto tijonat du është në ti nënvizoj shëllët i këto e shbukur. E na ka thonë Allahu nuk kemi vërrejtjit e tona se ti e fiton dënjone musliman, po në zemër kur të ashtish ka thonë dalun. Këto a problemi, thë dalunat herë, se unë banoj në zemërën e muslimanit, thë Allahu gjëllë gjëllë unë. Lill muëmin i gj Muslimoni ka një gjennet të Allahu nëtër, sa Allahu unë kam një gjennet, gjennet i jema është zemre a muslimonit kërri unë. A ti ku muslimoni e ka thëlu, sa lë dashuri në dajmeje, ati sa gjennet i jema Allahu, gjellë gjellë du hadith këtësi. Inderuari gjemot, o inderuari mesimtar, na nuk kemi të vujt për program, na nuk kemi të vujt për një statut, e për në vungon së pëdim shka me bërë. Ne edhe Allahu gjellë dhe gjellalu na e ka qënë statutin e dhe programin. Na kemi statutin e bukur shumë, statutin ju në asot kështo. O ju, mos e mbillë një punën ditën e gjumonë kërse i rezoni. Ndë gjohë mirë, ditën e gjumonë nuk mbillët puna kërse i rezoni. Ditën e gjumonë mbillët puna dhe orë para e zonit. Po ta, mas selamit në mazit gjumonës hapët puna. Ur në hapët punët, fa fe i dha akuzi e të salatu fëntëshiru, a u kri në mozi hasteve një punës. Në ajeti nëmër dhe, nësurët të lë gjuma në kurani kerim, nësë pëvujmë për sistem, nësë pëvujmë për, për sistem, në pëvujmë për i sistemeve, muslimatë nësë pëvujmë për sistem, ato për i sistemeve pëvujmë, përshkak se seharë polin djeli, polin një alternativë. Polindja alternativa me diellin me lindjen e diellit për ditë, pollindi në alternativa. A fjala alternativa për fletët do të thonë ta din fletët zëvendësim. Me zëvendosur diçka me diçka. Pollindin me çdo ditë të lindjes i thë c diellët alternativista. Edhe as një herë pa alternativista, edhe pa alternatora, nuk po kalon një ditë. që tash edhe pak edhe disa muj që i povinë të kti viti edhe disa muj një alternative re ka e kamen ambullu neve musliman le prap ne imin mujnë e 4 5, 6, 8, 9, 10, 11 ati ka edhe 5 muja 6 kamen ambullu një alternative re e tash do të dalim me dhonë votat me votu alternative në re e pra të da kishen nërmend se adhit dush me dal me votu me maitë mom me katë nuk ban dush me dal me votu me maitë me lara dush me dal me votu me patent adhit pa patent nuk ban dush me pas patentin me veti se do t'dale një fjali e re cila do t'i thot muslimanve kjo është zgjidhja ju se dhe ju jeni njajtë si ki qëtri di fjali kej e tori muslimanat do të thoi ja, terishti kemi qenë të traftuar ashti e gjetëm njërin edhe ato do të ajapin votën kimëse u kri problematika e di qësë jeni me muën lidhe përshkak se kablat si keni kejt me veti ato që i në gjitë një në nërrim me inqizur shdo gjoh po tëri atëherën në vitë në mujën i mëdhet atëherën këptën ta Allahun kur anë i kerim në ajetin 46 në surët fosilet në në amela saliha në tëllin e fsi kush pënën pun të mira për vetë me në amel e salihan pëllin epsi kush përnojmë të mira për veti kështu të allahun kurani këri ndë gjohë të hitë që jenë në gjami tashmajnda spjegimin e ajetit allahu gjëlle gjëralu se unë jam i vërdishëm që me vite dheri ki botet dhe të vetë këtjesë ajetit e kini një qinarë një qinarë e keni gabim një qinarë një qinarë e këm dhe gjuh gabim mirë ban për veti ajë nuk të ka për qëllim tijet Pajt ka për qëllim popullin ten, këtu mend do me thonë ata, nuk do me thonë aji. Këtu në këta jet men me, fjalla mend do me thonë ata, fjalla kusht që pra mend kusht, kusht do me thonë ata, jo aji. Pra aji popull që punon mirë, punon për veti, se ti me punu veç mirë, veç ti për veti, nuk je qëllimi islamit fare. Ti nuk je qëllimi kësa i fea se kjo fea aqe modhe nuk ka vak me talishu njësi tije. E ti përboha shi mirë, e në mesin e kuj përboha shi mirë. A ke mundësi në mesin e 7 milion të kshive me ulajmëru se je i mirë, ka zonë fare. Ku shkojnë të mirë atë tua në mesin e familjës bajat, pakripë? Ku shkojnë të mirë atë tua në një mesin e popullet i cilis din me vlesu të mirën? Pajneve na në aflep në përgjithsi, ka thonë ju muslimanët. Prej popojve qërë, në krasim me popoj qërë nëse punoni mirë, ajo e mirë ka thoi juve kamë ju këthi. Ajo e mirë juve, individualisht, kura në kërimi me pakit flatë për individet, a me shumit flatë për gratë. Individualisht me shumit flatë për gratë. Se kejt gratë e kanë ka një burë, po kejt burë atë se kanë ka një shtetë. Për qatë fletë për gratë individualisht ma shumë, a për burat fletë si shoqëri se këjtë gratë e kanë ka një burë, po këjtë burë se kanë ka një shtipë. E thëtë me në hamila saliha në tëllin e përsi, ju ki popullë nëse bani mirë, bani për veti. E, kata, e nëse bani keqë pra? Nëse bani keqë, bani për veti. Se i të latë dele varët për kamën e vetë, nuk ashtë norm islamike i gjëmatin dëruar që te pushtë, Hudhët poshtë se nuk ashtë regull, se i cila dele varët për kamene vetë, ashtë ide e persianve të vjetër, të cilët e hodhën njoni prej shpijunave persian, të vjetër të dinastijës persianë të mratit në vësharuan, edhe të mratit ati që e mori qikën e vetë për gruhe, kishtë e më njës dëgjird, ato e hodhën në Bagdad këtë idej, se sej cila dele varën për kamën e vetë edhe mu për këta zgjidhja e kësaj problematike në Bagdad u bo. Mu për këtë, se të parën harë ki problemu hudhë në Bagdad në kohën e Maëmunit, në kohën e Harun e Rëshidit, në kohën e Eminit edhe Maëmunit, pëse këtë ide për si janët e vjetër e hudhë në Bagdad, në Bagdad ju bo zgjidhja a ditë më njëherë. Po na e mërën veç problemin e hudhën, asë njëherë se mërëm edhe zgj Ata e ardhe hudhin i shpioni për si e sa ti, edhe u zgjerun popull shpejt e shpejt. Edhe gjemë të khalifës e banën birë shpirë këti di. I tha njënë, Harunë në shqidit, tha fejtë cila si dele varat për kamën e vetë. A i jabon i zgjidhin më një haqë, tha, tha shkon pazar blemi gjasht dhe. Këtu tha, shkon pazar blemi gjasht dhe. I bleu gjasht dele gjalin pazar, tha repi, i repi tha, varina për katër këndet e qitetit. Në katër onë të Bagdadit, i varri gjash dhenë të repun e dhe i ladë në temperaturën 55, mas dititve u kalbë edhe u kelbë qitetit, tha, o, oh, babë, tha shkumë poshtë, tha nuk shkova unë poshtë, shkove ti poshtë, o, birjem. Tha shkove ti poshtë, tha pëse, tha, qka ka? Tha u kelbë në dhenë, tha më singutë se janë për kamë në vetë, tha të varme. A ishin për kamë të vetë, a tha po, e tha në dë gjopro, Ato varën për kam të veta, apo e kalbin shëqëriën edhe e kelbin shëqëriën. Pra jo si të latdele varët për kamë në vetë edhe u kri. Varët për kamë në vetë ama i venera në shumë konde. Nëske e mëske i venera. Pra në Bagdad, ndodhe në Bagdad ju bëhë zhjidhja. Në mesin e shëqëriën së tante, s'gudzon ti më bëhë i keqë, tu me nduë se ti varës për kamë në tante, s'gudzon më bëhë i keqë se e keqja jote mledh minë za shumë u kolla. E keqja jote që ka ta bajnë shti e keqën që ta bajon, i vjenë era në shëqri. Mu për këta Allahu nuk fletë për ka nja ka nja për vetë, si të lidh një dinë, po kejve një fejta. Me në amila faliha në tëllin epsi, si popull kër të bani mirë, e mirë asa ju këthejtë. Juve si popull kër të bani keqë, e keqja ju këthejtë për vetë, për kërin e juve. Tha nga drejtësia ima Allahu Gjelle Gjelalu tha unë robëve të misi u bajzëllu. Nuk javë ha hakun. Shka do me thonë nuk javë ha hakun. Në Kurani Krim. Po pëllë i jonë, unë i shpjegojë Gjonat në Kurani me shemë vëjtë i ditës. Nga principët e mija të komentit në Kurani Krimit, i marë pej bazës. Për po i së njëgoj, shembujt janë diton të mitë. A ulemat kanë thonë me shembuj, gjdo gjoha bëhët e qartë. Populli joni, populli joni të li povun ditë pas dite. Allahu qënë le zhelalu i ka thonë, unë si u bajzullu, unë si avhahakun. A kanë dhe një problem me Allahu qënë le zhelalu që i kanë drejta me ngrezgjisi me thonë, zërë që këtë ti u dashëmë në e dhësë në e dhëve. Ska mundësi. Ska mundësi. Pse ska mundësi? Pse delë që ti votat jake dhonë që tërkuj. Për ati që jake dhonë votat dushme i lipë do bitë. Ska më abetë shumë. Kështu sa njoni pre njërëve? Sa, hoxha shumë po ka lëzën në gjami vajtë. Ama atë shka duhet sënë të e dhëtë edhe pritën qërët, se shka është ajo punë me e boqë e hoqësën përbanë, a më pëmaronë hoqë a kamionë? Kamionë? A më... Ja, që që asë? Së ma ke dhonë votën muë, ti me malu kamionë? Kamionë atë lipi prej atishë ka ja ke dhonë votën. Kur të avotoj isha gjatë, kamionëzien prej atishë ka lipi kamionët. Muë e ma ke dhonë votën me e komentu kërani kerimin unë të komentërja ta me emanetin e Allahu Gjellë Gjellëlu, edhe s'lo mongët, bile, tisë përpritë sa përduhën e me fulltë. Unë jam të, unë jam ati ku më ke votu. Unë përduhë me fulltë tëri pak përre në mazikinirë sa më tisë përpritë. Unë për dalë ora një një orasë para zonit tisë përvenë. Edhe atje ku ke votu edhe ajë që shtu, edhe kën ku ke votu edhe ajë, Pro, lip prej ati, si ja ke dhon votën, për shka ja ke votu filonin, lip prej mua për shka jam, të ditë në malin ton, kur ta qesim shash, a i kamionit edhe ki i këti, kur ta qesim malin shash, edhe ti tjeshe i gatshëm prej tudi pasurive me ble, na jemi një popull, na të rastë. Na jemi në atë rastë dikush. Pra te, Allahu zhëllë në zhelalu malin e vetë e ka qinë në pazarë, s'ke shka me lip prej ati, e dhonë jo, qka pë unë të kam mimu 5 më qeku i ka kërë e kam zbritë ndimën time. 1.500 vetë i ka kërë e kam zbritë ndimën time. Pse për umë? Pse ke dalë prej statutit. Ke dalë prej orarit. Kusht për delë prej orarit si pas dikuj për duhet me u burgosë. Bile, bile, hitë shpa dalë prej orarit. Për si pas dikuj. Ke dalë prej orarit, për ate ke humbullën. Ta shtë ti nuk ka mundësi me lip në dhimën e ati që i ke dalë prej orarit ati për e të e shtoj njon i punon të një zotni ja punon një zotni e së arat kje i të arat e ati i kalon ka shku me i punu arat e huja i kalon arat e zotni e ka shku me i punu arat e huja arat e huja ka shku me i punu rëdën prej zotni e se lip e diska ato arat e ku i kju punu atje shko lip i parët Arat e zëtnije se si kilon, mësprit me ta pru drekën zëtnija. Aj që ja ke punua arën, aj ta bere drekën. Unë jam i bindur. Edhe i kemi bindjet islamena, qëra bindjet s'kemi. I kemi bindjet islamike. Të njërosura nga koroni i korani i kërimit edhe hadisi për nga marit arës. Aj që ka arë robin për arës huj me mon me quta arë vetë me punu. Aj nuk e ka për qëllim me pagujt, aj e ka për qëllim me shfrizu. Aije erdhe mor punëtorin për arësuj, ai se ka për qëllim me me pagujt atë. Ai se ka për qëllim me forcua atë ekonomikisht. Ai e ka për qëllim ata me fundos. Ai e ka për qëllim ata më spartë me sin konflikt me zotnie. E pastaj me lëm të varfur, me i dhan një një një një gazoz me pi edhe me i thon shko. Një faleminderimi edhe, një buzqëshim edhe në mramje. Allahu جل جلاله për këtë ditë te kemë të dëgjoj të thotë disa njerëzve. Ditën e gjikimit edhe kjo do të ndodhë o robi jenë për çka ke vdek kam vdek o zot për kalin tem shkoj lipi se vapët e koli unë kam vdek o zot për telin e qiftelijes për i teli qiftelijes lipi se vapët unë kam vdek për mis për prej misi gjendetin lipi Unë vdicja për futbalin, për prej futbalin, gjenetit lipe, për kake vdek prej ati lipe. Unë vdicja për priftin, prej priftit lipe. Unë vdicja për shehin, ka njërë sot vdesin për shehin. Për babën shah vdeth. Adi shka në babasha? Ajë shkan baba këtë dunjo ma pak shah. Ajë në babasha. Ajë qënë këtë dunjo hish nuk shah. Vdeth për shehin, shahit gjenetin lipeja do të përshtaqëv dek un dija për popullin tim ta shoh rrugën e Zotit çe do me di ku un dija për ngritjen e fjalës tanë ya rabbal alamin çe jemi di ti fjalës time ku urdhonin këtë janë këtu jam çarta te allah juallahu juallahu do kemi kujdes se jeta nuk ka kjo jeta kësaj nuk i ngjan farë 20 herë shij me kol ajo një herë ndezët edhe një her fiket vetëm një herë çatpara ne ardhut me dit për shkaqë or këtu edhe daljen prej kësaj duhet ta kesh qartë për çka dilet prej kësaj e sqaroi islami pa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith i sqejuar me harë jumë pak me harë <coughs> fa men mata men mata kush vdes kush vdes para verës vet ta shahid ukri kush vdes para këmbëve gruazve për mbrojtjen e namustave ajo shahid kush vdes ta pa para pazonisë dha ta shahid A i qivdes para të komë të vatonit vetë? A shëhid. A i qivdes me ngritë fjalën e Allahot? A shëhid. E krime. E në hadisin, e temës na që kemi sotboj me këta nga shungusht i lidhën, sa në sahabët një dhirë, ishin të nejtë me Rasullahi në ullën, me gjlisë. Në dhënsat, e Muhammed Nusafas, sallallahu alai sallam, në susat që si pa më dhëta kur, sa Rasullahi alai sallam, duke kalunji burrati, ishte shumë i presë këtë të shkullë punën e vetë i thanë ato ja Rasul Allah wejhun li hadha sa so, ah ki këtu than ah ki si kur të kishë qenë li nëmni në Allahud me këtë vullet me këtë dinamik që i po shkonë pun fa so, Rasul Allah a.s. këto kanë zansët fa mësusi i njërdhijës a.s. oju fa la të kullu hadha fa mësë e thëmi këta thë mos e xalë racket fjalë për këtë fjalë ka nevojë për këtë fjalën e jumë hiç sa hala ki in kana qadh in kana xherja yesa li ahlihi sa fa huwa fi sabilillah sa kesit ke dal me ngjësen e errshën për shtëpi e për familjen e vet sa ki as li allah ta astan allah sa wa in kana xherja li abadain sheykhain ta huwa fi sabilillah Tha si të këtë dalë ki për diplesh që ka të shpija, në në barë për i shpijës. Tha si të këtë dalë për ato, tha është fi se bilillah. Tha vajnë këna kërëgjë lë nëfësihi ja ufuhu. Tha nëse ka dalë për vetë vetijun, me mbrojt e pëshin e ti nga haramët, me bojt që e për në vetë plës që mësë të zgazdorën, tha ka fi se bilillah. Vajnë këna kërëgjë rëaën, rëaën, pa nëse ka dalë me u pa e nëse ka dalë me lavdrur qerët kanë rrugën e shejtanit ka dalë shafjala ka dalë çka në çka në vizojm nën fjalën ka dalë nën fjalën ka dalë nën vizojm ka dalë për shtëpië ku ka dalë për në fush edhe për në gurbet jashtë shtëpisë ti që je në xhamik edhe kjo orr për kjo orr kjo orr për gurbetin me do familjen e xhiun që dal domë po ti je për njëniçi që dal për shtëpië Sit kesher dal para para familjen tande je para Allahun. Nëse ke dal para ghruan tande me mbrojt je para Allahun. Nëse ke dal para prindet je para para Allahun. Nëse ke dal me mbrojt namudhin tande vetën tande mos mëçen i varfër sa sahabët idha dorën Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam kur fal kur kuj je para Allahun jelle jalalu. Nëse ke dal, nëse ke shku në gurbet edhe je në gurbet për i gurbetit, çka të ka ndodha thonë? Nëse je në gurbet, ama je largu në gurbet për i gurbetit. Shka të ka ndodha, thu? Në emlën e ku i je? Ku i në gjana, thu? Në gjana që ti gjalit këto, që ka dalë pre shpije tër të aravat, ama e ka kalu ditë në mejë. E në mejë asa në arë, mejë anë nërmet dhe arëve. Ki ka ikë prej arës vatë, edhe kë janë gurbet asa sahat, po ka dalë ka ikë prej gurbetit ma ndëj. E du të mu kësin gurbet. Ti që i këshku në gurbet a gjë mos haro, mos ik dhe në gurbet me shku me fitu një dhirar qenë ka në emrë në allaut jo dhe islami edhe shteti jote dhe familia jote papun nuk banë po me danë prej gurbetit ti pak ma ndej pak ma ndej ashtë me hi të machinat e fliperave pak ma ndej ashtë me hi të machinat e loterave pak ma ndej ashtë me hi të machinat e banderave pak ma në të machinat e frajerave pak ma ndej ashtë të machinat e laperave loj loj machin e konë në, në, në këtë botë Nëseg, atjek e arritë, t'i sje në gurbetë, të shpia sje, po dhe në gurbetë nuk jesë të fjallë a gurbetë, ani se, se, pe, se për e këndojnë në kongë shumë, ani se për i kanë bojnë 150 kongë për një vitë për gurbetin, në asë një kongë s'ju ka vonë haku, në asë një kongë s'ju ka vonë haku, ato për e këndojnë gurbetin për që tërë sen, ato në 150 kongë, në 104 dhe nënë kongë, për e këndojnë gradë gurbet A para ta për e këndojnë gurbetin ato Nja 5, 10, 5, 10, 20% Për e këndojnë gurbetin shti për qëtër sen Këto shëmen, hemen, këto qërt Ja kanë afru me një vend, dikun E kanë afru me një vend Me lonë gurbetin me orë Me orë këshpia Me venë e kanë shumë Po janë te prufë se e përslitin shumë Se s'ka nevoj me përslitin shumë Se dhune a këshomë në metafall të jarë për një mazak e zba A këshomë në mazapot t Ama për kë qe rasonojnë, 50 herë në ditë po bën. 100 herë në ditë po bën se lutruni as mbulu shumë me pluhun. I nderuar Xhema. Bashkimtar të namazit Xhema të nderuar. Në islam un papë të papam. Islami është sistem. Ai është sistem parëfish. Që thon këjk mundet. Papuni jo. Që thon këjk mundet. Papuni jo don e në sefra shkonin në xhami edhe ndigjonin një dersi i xodit në lidhje me fjalën besim edhe punë edhe nuk e nuk nuk bën ndryshim këtu në Juve nuk bën një ndikim këtu në Juve me marrë por orar pune prej xodit linë hocën mos e ngani më, më kurr ka thon rasullallahu ta'ala selam shembujer ka thon po sa i përket punës si mos keni me Kur'an edhe hadis nëse ju ban tamam Të thonë, këshirë një për shpëndë dhe të trahë. Të gdu khamafën wa të rëgjë u bitana oritur, vogel, vogel. sa të dalin prej të shërës në mëngjes herët uritur. Këtheha në mbramje të ngjit. Këtheha në mbramje të ngofur. Një zog i vogël, një shpënd i vogël. Sa të gdu khamafën sa del mëngjes me ufori, i onë fa me ufori, del i... i, i dhe li emosionuar mëngjes, kësad në mbramje ingopur, sa nëse dërsi i kurani kërim të edhe i hadisit, nuk ka qeni qarë, nëse aj nuk ka qenë të tamam, mëmë, për kohë kësa në mëjt me mëndu, sa këta barëm s'ka o mëndë, dhe shka se kuptonë, sa rësullullaj a.s. Qorë sa balen të rasën tonde, edhe keni i këjësi, ati a një plepe, a një pem, edhe e shafë se para se më uzdrit, gjithë shka e lishon q banë cicirime në këtë botë të lojlojshme që asë notat e muzikës që ndionë e të rrët e di nota e asë atot muzikës arabe që janë zdenom se më këtët këtuit me të të notat asë për s'afër mis janë vela me kapë këtë muzikë këtë cicirime të bukura e gjithë kjo mas kuj, gjithë kjo mas punës, gjithë kjo mas asaj që ka emnin punë kejtë këto indëruari gjëmat kanë hesapë, para te dalin me njësë Kje i kanë hesap, e qerdhja ju të ashtë kohë e pranverës, kur ti du është talishoj së qerdhën të në të shpia. Du është dilëshjë me ufori për i shpia. Jo me ufori budal. Jo në kuptimin e uforik me dal të ujë, mështë e ka dal dikush edhe. Jo në atë kuptim, po e uforik do të të tëtë në këtë rasë, me apetite të mdhase në mramje ke me i prun, ka shkapshatën të në tënde, zogët të të në shtëpi. Me qep Tha, nëse e ke për familje, e ke për Allah, nëse e ke për shoqën tonë dhe e ke për Allah, nëse e ke për veti me mbrojt e ke për Allah, nëse e ke për kombin tanë, për popullin tanë me ngrit, me pas popullin tanë i cili teta konë të, të, të, të, të, të, të, të ngritur pasanik, atëherje një musliman shumë i mirë, i cili kërën këtë botë me realizu që është kërë. Hode, hode po, hode po, unë po s'kegoj edhe po e kri po, të ersin. Hode po është atëse... Kengu prendi hordës se ka thonai, ka thon Peygamberi Alayhiselatu Wassalam, muslimani duhet me të i varhur. Muslimani i ka hië me çeni për lën. Muslimani fukara, Allah i dën fukarat, Peygamberi dën fukarat. Po i dën dhe Allah fukarat, ai më kon se i zbon zeqatin fars. Ai pse i dën fukarat, islami i cilën fukarat me vdekë ka bën zeqatin fars. Po të mfalni. E zeqatin e kujë e ka bë par. Zeqatin e zenginave e ka bë par. Pran që god past ka pas tani. Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasalam Kër i ngrejti durët, a i me bo lutje për qeshëtjen, e thë ndërtimit të kësa i bota, a i tha, Allahumma, o zëtë, ësë elu këtë tukë, pëtlipi dhe vëqëmëri, wal huda, sa pëtlipi unë tijë u dhërofim, wal asat, edhe të pastrim shpirëtëror, sa pëtlipi pasuri. A o jetë e pasë e kur këra në zorë këtë dita, shka pëtë mungën? A e ke pohë. Shëndetë mirë, ma shëlla. Shëndetë mirë. Dheri dikun me rivenë. Shëndetë mirë. Edhe grunë ke e në hamarë, jam i verdishëm. Musë pash grunë dhe thasë milë i kje. E ke pashë ka për të mungën? Për të mungën pasuria. Skej pasuri. Eta është pra unë për të thame dhe për e kri. Në motë ke me pasë ma pak. Në motë ke me pasë shumë ma pak se si vërë. E di pëse se dhe të ndjek është sistemin edhe mat lik se shkaj e këndjek deri si vjet dhe të thujsh s'ka e sap në këtë bazë dhe të shkojsh për mbili një gjallit ri të cilit ju ka premtu një dit punë 50 miljard boj një, një 500 miljard më të bot të boj një 500 mark pare nuk po donë me shku me punu 500 mark s'po donë me shku se s'ka e sap a unë jam hoxha i këti ka tuni Edhe pa keni vetëm se jam më hoxha jo dhe më xhan se kikatun, kështu bar, punçish po thellën rahmu e kujeni, jo për qendërsel. Punçish po thellën, edhe çetovni tribun gus i varni lavkë, toni lavm për shërbim lav, a jeni lav, kanë lav. Dhe më thon pak më shumë po mundon se sa e mundon një hoxh i ni xhematit. E kam rrogën hiç. Unë e kam rrogën hiç. Po se më ka shkun më një herë më thon pra, masi ska sa po elon. A secondment, ish mos e ha fantazia. Nom i koshka se ka ngon. Mos e hap hala. Ua më thënë i harë kshiltar të xhamis këtu. Falë hocë, si dush be vlla, mos ju shko. Mos ju shko me akri punën kur ke kët problem. Mos ti s'potajpën antazien. Po valla, me ti je daj mendimin, më bajsh si gjamies, pra. me të ma bënsh një punë si kshiltar të xhamis prap. Ju mund më i datë dera xhamies ato shkafe japin antazien, mos më milion me një këtu. Do të ndrumësh koidasën e vedekën xenother, po ti ti si si po mordhos si opt si këshilltar apo si udhëbëri xhamis? E pra mos ia ashtu, unë edhe këtu po shërbej tash. Ktu edhe këtu po shërbej, këtu po bëjmë më të madhën shërbim. Unë këtu i kam dhënë njerëzët, unë këtu i kam none asnat e mi, këtu në kursi. Pra që ato shehë kanë se kanë qallonë ata si në dil dami të dora xhamis, uji mosin mu fal, ik tani jo, na. A be vanti kët punë? Jo vëllasin e bëj. Pse unë atë çetër ta bëj gjë? Na yemi hocalar. Në shfjegojmë papër tërës Në punojjmë papër tërës A ti a je musliman A njën këta obligim A se njën obligim A dina ka familje hodja A dina ka ajtsull A maraj rog A të hinudhë tje A jo kejtë komplet Ash përgjësia jote Kejtë komplet A ta tje di A ma na punën e bojnë Në se lidhën vella me atë Zagë, zazal, hamë, të kore hamë Na jemi të pregaditun, jemi të ushtru me hëngë roj. Roj. Na dhere a gjekimi vendosë më shku, roj. Dhev, dushkë po të fatë njumë, na ta do të hapë. A ma gjishtin vash, pa eshtin se lomë. Na përështin gjishtin vash. Edhe këtu do të hipim apë. Mos këtu do të hipim cungë, mos këtu do të hipim lisë, mos lisë do të hipim nguri. Por na do të vikasim la ilaha ilallah, muhammed rasullallah. Qishenin ti ata mtarthin tonë, amas di vetë masi dersa Hoxha me lëvon, atëra të festas me lëvon natë, ajo sapo na jon. I nderuar Xhamoz, ose kam për të lënë shpjegimin e mban dhënjes antarsis. Kam një qetër qëllim. Qëllimi jon final është se na dua të kapemi për punën tonë se i filli në fushën e vet. Kapë paraën tonë, këtë qëllim e kam. Kapë paraën tonë ti. Kapo mella ti diçka. Mell diçka diln kodër mell diçka. Mell se ferrat janë më dhashur se orën pa ferrë. Edhe pa bereqet. Me ferrat janë më mira se ora pa hiç bereqet. O injër uargjë mot. Un prap po ktheha me po thon para mbylljes. Un prap po ktheha me po thon. Duhet kanizmi 3 para derseve ka 4 orë, afer. Terisa berehoj api kursi e. Te ra ferr këta halaft që më mrin se duhet ne punu, shumë për këta. Lillahin Fatiha. ان الله قدير ولا استعاذ الا بالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي للعالمين انما يهديه الله فلا نضل له ولا يضل له وان تجدل له وليوجهه أما بعض فيا إخوة المؤمنون فإذا الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين عملوا اتقوا الله اتقوا الله عقب طاقه ولا تموتن لله وأنتم الظلمون أما عن جمعتنا هذه فيقول المولى تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرزيم فإذا قضيت الصلاة فامتشروا في الأرض والسروا بفضله صلق الله العظيم يكون المصفى صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه إنما الأعمال بالنجاح وإنما لكل مرء ما لوى إلى آجل الحبيب أقول قولي هذا وأصكر الله لكم يصفروا لأكثر لكم الثائر حبيب الرحمن والثائر من الزمن كمن لا ذنب له أنا وكل ما أعلم خطأ وخير الخطأين فوهون كما أمر وصفه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر عباد الله اتقوا الله حقا قدره وانتم وعما عنه ذا وذكر وغرض حب الدنيا لقلوبكم بانه يطوي عطرا وعلمه ان الله مركم بامن عظيم فما بهذه برقه لقد نعيه ولا شتطت حيث قال تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وصلِّل وظالك وعظِّل على سيدنا محمد كما قلَّ إيسا وصلَّمت مباركة وعظَّمت على سيد العباهين وعلى آل سيد العباهين في, في العالمين إنك عميل المجيد اللهم اثِّر للمؤمنين والأممنات أجِّد المسلمين بالأصلك يا أحمد الراحمين مُزَنَار المسلمين يجلسون آل الأفضل الجميلة أجِّدنا بطبك وجودك وكربك يا أحمدك كميلة يا أحمد الراحمين عباد الله ان الله يمر بالعدل والاحسان والائداء بالقرب ويغفر ويغرا الفحشاء والمنكر والبغي يعذبوكم لعلكم تذكرون